بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانه او رحم کوونکی دی سبحانه الذی اسرا به علیه لیلن من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله نور منه من اننه هو السميع البصير پاک دے ہلا چیوش پے خپل بنده بوتلو دے مسجد حرام نا هاگل جمعات مسجد اقصا تا چدا دے دخوا ش اعلی قیلہ اگو دیر برکت ور کرے دے دپار دے چ ہب تخپل س نہ خبر او خی حقیقت کی ہم هاگ دے چ ہر س اوری دن کے او ہر س ندن وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل الى الا ان تَتَّخِذُ <وَكِيلًا> لا تتخذوا من دوني وكيلا مونږ د دین مخکي موسى عليه السلام کتاب ورکړ او هغه مو د بني اسرائيلو لپاره د هدايت زريو جوړ کړی د دې خبرې د طاقت سره چې زمانہ بغیر بل څو خپل وکیل مجوړه وای لن من حملنا معن ان هو کان عبد شکرا تاسو د هغې خلقو اولاد دی چې مونږه د نو علي سلام سره پښته کې سوار کړی وو او نو علي سلام یو شکر گزاره بنده وو وقضینا إ بَن إ الصَّائلَ فيكتابابِلَ تُفْسِدٌ فيِي الأرض مَبوتَلَ تُفسِدٌ فيِي الأرضِ مَروتَْين وَلَ تَعل النَّعلُوَ بیا مونږ په خپل کتاب کې بنی اسرایلو ته دغه خبرې خبردارې هم او کړې وو چې تا صبح دوزه لپاره پسبه کې لوی فساد راپورته کوي او لوی سرکشي به کوي ائنا جا او وعد اولاهما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بَعَثْنَا عَلَيْكُم عِبَادًا لَنَا اُنِي بَأْسٍ شَدِيدٍ خلال خِلَالَ الدِّيَارُ وَكَانَ وَعْدًا مَثْعُولًا اخیر دا چی کلب آغی دوانو کی دلومبی سر کشای موکر آغلا نو اے بان اسرائیلو منگا استاس مقابلیتا پل داسی بندگان راپورتا کلل جاوې به زورور وو او ستاسو ملک ته درن نه او هر طرف ته خار شو دا یو واډه وا چې خامخه به پوره کېدلا تم نرددنا لكم الكره عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم وجعلناكم مسيرا د دین رستو مونگا تاسو له په غوي باندې دغلبه موقدر کړه او تاسو امداد مو پمالونو او په او تاسو مو د اولنه زیات کړه ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها فاذا جاء وعد الاخره ليسو وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلْيَتَبَوَّأُوا مَا عَلَوْا تَذْبِيرًا ګورې تاسو نه <مزنة> کې وکړه ستاسو د پاره خوا او بدې وکړه نه ستاسو تاسو د خپل ځاد د پاره بدې ثابت بیا چې کله د دریمي واده وخت راغی در درباندي نور دشمنان مقرر کړل د پاره د دې چې تاسو د مخونو ګونی ورانه کړي او مسجد یعنی بیت المقدس ته هغه شان ورننه لکه زی له کسنګ چې مخکي دښمنان ورننه وو او چې په کوم سیس باندې دا وي لاس اوله کې هغه تبه کړی عسى ربکم ان يرحمکوم وان عدتم نودنا وجعلنا جهنم لمن كافرين حصيرا کدی شي چې استاد د پتا سو باندې راهمکړي لکه کتا سو بیا خپل په خوانی طریقه نو موږ به هم بیا سزا شروع کړو او د نعمت ناشکر خلکو د پاره مون دوزخ یو قیدخانه جوړ کړي دا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 و ان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا اليما حقیقت د دې چې دا دے چدا قران هغه لاخی چې هغه بالکل نه غدا کوم چې دې اومني او خپل عمل شروع کړي هغه تا دا زیر ورکوي چې دا غوي د پاره لوی او کوم خلک چې آخرت ونه مني هغوی ته دا خبر ورکوي چې دا خو د پاره مونږه دردناک عذاب ساتلې دي ويدعو الانسان بالشم دعاؤه بالخير وكان الانسان عجولا انسان شر دا سيواړي لکه څنګه چې خیر غختل پکا دي انسان بيد تلوار کون کې دي وجعلنا الليل وانها رايتين فمحونا ايه الليل وجعلنا ايه النهار مبصرة لتبتغوا لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ګورې مونږ د او د ورځې نه د دو نخې جوړې کړې دي د شپې نه هم به رڼا او د ورځې نه هم خو غوخانه جوړه کړا چې تاسو د خپل رب واز تللاش کړی شي او د میاشتي او د کال حساب معلوم کړی شي د غشان منگا هر څه جدا جدا سرګندکړي دي وکلا ان سامن الزمناهُ طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك كف على نفسك اليوم علنك حسيبا ظهر انسان قسمت مونگا داهر پخپله غاله کیزلن کړي او د قیامت پرد با مونگا دا غد یو خط او باسو چې هغه به د غړې کتاب پشان اويني اول ولا عمل نامه خپلا نن څه خپل حساب کولو د پارا پخپله کافي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 سوچ چې پنيه کلا د وانشي نو دا داغو د خپل ځان لپاره فائدہ مند ده او سوچ چې بیلال شي نو داغو د بیلاري کې دی ولا بل هم پاغو باندې دي هیڅ یو بار او چتون کې بار دبل بار نه اوچتوي او مونږه آزاد ور کاوي کې نه یو تر سوچ خلکو خلقته د حق او د باطل میز کې د فرق خودلو د لپاره یو پیغامبر اونلېګو وا اذا كقرت أن أمرنا م فيها ففسق فيها ففسق فينه فحقلي القوللو فدمنا تديو کله چېمونږ د يو کلي دهلا کولو <تصفيق> ارااد کوو نومون دغ خوشال خلکوته هووك مکلو او هغوي په هغه کلې نافرماني شو پس داغه پہال کلی باندې د عذاب فیصله وشي او مونغي تباکو وکم اهلكنا من القرون من بعد وكفى بربك بدون عباده خبيرا بصيرا اوګړې سمرا نسلونا دنو السلام ندستو زمون په حکم سره هلاك شول ستار دغه پهلو بندگانو د ګناہوںو نه پوره خبر دي او هرڅو ویني من کان یریدل عاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نريد عجلنا له فیها ما نشاء لمن نريد سم مجعلنا له جهنما ثم جعلنا له جهنما يصلاها مذموما مدحورا سوک دي دنیا فایشمندوی هغلا هم دل تمونگا ورکو هر هاغس چچالا ور کول غارو بیا داغه په قسمت کې دوزخ لکو چې هغلا با كفور كوي پدا حال کې چاغه با ملامت وي او درحمت نه با محروم وي ومن اراد الاخره وسعى لها سعىها وهو مؤمن فاولائك كان سعيهم مشكورا او څوک چې د اخرت فایشمندی او داغې دپاره هغې سی کوشش کوي لکه څنګه چې داغې دپاره کوشش کول پکار دی او وی هغه مومن نو داسې هر سلی کوشش با مشکور وي ان لم نمدها اولاء و وما كان عطاء ربك محبورا دوی لهم او هغوی لهم دوانو دللا مونږه په دنیا کې د جون سامان ورکو دا ستاد رب بخشش ده او ستاد رب بخشش لرا بند کې هي څوک نشته او مر کیفه فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفصيلات خو وګورې په دنیا کې مونږه یوه ډېریلا په بلد دلابلاندی څنګه فضیلت ورکړې دي او په آخرت کې به داوي درجه نور هم زیات وي او داوي فضیلت به نور هم زیات وي لا تَجْعَلْ مَعُ اللَّهِ إِنَا مَنْ آخَرَ فَتَقُعْدَ مَذْمُومًا مَخْلُولًا فِدَى اللَّهِ سَرَبْ بَلْسُقْ مَعْبُدْ مَجُولَوَا کَنَيْنُوْ مَلَامَتَا او بے مَدَدْگَارَ بَنَاسْتَ بَاتِشِي وَقَمَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِنْيَامُ وَبِالْوَالِدَيْنِ انَّ يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا مَّا أَوْكِلَهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفظ لهما جناح الذل من الرحمه وقر رب ارحمهما كما ربيااني صغيرا ستارفسل رب کړه چې تاسو د هیچا عبادت مکوئ مګر صرف داغو کوئ د دا مور او پلار سره خسلو کوئ کښت سره په هغه کې یو یا ځوانا بوډا والي ته اورسي نو افقدر لورتهما وایا او مو رد جواب ورکوا بلکه پډېر ادف سره ورته خبره کوا او په نرمۍ او په رحم سره دا غوي مخه د او دعا کوا چې پروردګارا پدوي باندې رحم وکړه لکه څنګه چې زذوی په وری کولې کې په مین سره پاللې ومه ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا ستاسو را په خپه جنی چې ستاسو پزړونو کې سدي کو تاسو یو صالحان جوړ شوې نو هغه دا ټول خلکو ته بخون بخونکې دی چې هغه د خپلې ګناه نه په دو دوسرې بندګې ته واپس راشي واثدا قربا حقه والمسكين وبن السبيل ولا تبذر تبذيرا اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا غشتدار <تصفيق> تا اخپل حق ورکلا او مسکن او مسافر لا اخپل حق فضل خرچ مکوا بے شکا فضل خرچ خلق دا شیطان رون او شیطان دا خپل غرب ناشکر دے وَإِنْ مَا تَعْرِضًا عَنْهُمُ بَغْضًا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا كُثِيرَتُ دَاوِينَا يَعْنِي دَاهِجَت مَن ذُو رِشْدَارَانُ مَسْكِنَانُ أَوْ مُسَافِرُونَ سَنكُوَهُ بِدِيجَاجَةُ تو الله هغه رحمت تلاش کروے چی دا کم تو امیدواریے نو حقویلہ نرم جواب ورکلا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَتًا إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبَسُطْهَا كُلَّ الْبَسْقِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُومًا مَاخ پا اللہس پا ست پوری ترہ او مئی بیخی خور پریکدا حسنا چی بیا ملامتا او آجیزا پاتی شید ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا بشك استربجي دچاده پارغواري حغلا رزق فراق ورد کوي او چي دچاده پارغواري حغلا رزق تنگ وي هغه د خپل بندگان نا خبر دي او هغوی ويني او لا تقتلوا اولادكم خشيه املاق ان نحن نرزقهم واياكم ان قتله كان خطئا كبيرا اولاد دغريب دوجنا موجنه مونبا هوی لهم رزق ورکو او تاس لهم فافتقت کی داوی قتل یو لوی خطا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وسايئ سبيلا الزنا خاله مورځي هغه ډېر خراب کاږي دي. او ډېر خراب وړاندا ولا تقتلوا نفسا التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعل الولي سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا هاغه نفس موج نه كمچی الله حرام کړی دی خو په حق سره او سوک چی په ظلم سره قتل کړی شوی دی داغه ولی تا موږ د قصاص د مطالبه حق ور کړی دی مپکادی جهغا فقتل کی دحد نوا نوڑی دا مدد به وکړی شی ولا تقربوا مال اليتیم الا بالتی هی احسن حتى يبلو اشده وانفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا او دیتیم مال تمنس دیکي گئے خو په هغې تر دې چاغ خپل ځوانه ته ورسي د واده پابندي کوي بهشکه د واده په خپل واستا سنت پوسکي وي واوخو ال کيلتم وزنو بالقسطاس المستفيم ذالك خير واحسن تاويل پیمانه ورکوي نو پور ډک پیمانه ورکوي او چې تول کوي نو په سحيته له تول کوي دا خطر تدا او دا انجام پا لحاسرا ہم دا بہتر ادا ولا تَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُآدَ كُلُّ أُولَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْكُولَا دا یودان سسس پر روی مکوا چی داغیتاتا علم نوی یقینا چی غوگ سترگی او زلو دا دیر طولو نبتا پوس کیگی ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبني على الجبال طولا فزمك باندي پهورو سر مګر ځا ته زمکشل او نا د غرونو او چتوالي ترسه ديشه كل ذلك كان سيئا عند ربك مكوها فده كارون کي ده هر یو کار خراب ارست د رب په نس نا مما اوحى اليك ربك من الحكم ولا تجعل مع الله الهه اخر فتلقى في جنم مما مرهم مدحورا ذاهرا ځه حکمت خبرې دي چې ستاره پتا باندې وહી کړی دي او ګورا د الله سره بل ما بود مجوروا کنن تو به د زختو غرزولې شي چې ملامت به او د هر خیر نه با محرومې اطعشفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائكه اناثا اننکم لتقولون قولا عظیما څنګه اجیب خبره ده چې تاسو کو تاسو لزامند کړ او په خپل د خپل ځان د پاړه فريغ تیلو درو خبره ده که مڅ تاسو دخلونه راو باسی ولا قد صرفنا في هذا القران ليذكر وما يسيدهم الا انفورا موږ په دې قران کې خلک په هره طریقې په حقړل د پردې دې چې عبرت حاصل کړي و هغه وي د هک نوور هم زیات لري تختی قُل لَوْ كَانَ مَعَهُو آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَّبْتَغَوْا إِلَى دِلْ عَرْشِ سَبِيلًا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوئی تا او آیا کہ نور خدایان ہم وے لکا سنگ چی دا خلق وائی نوہا غوی با دا اچ دا مالک مقام تا دا رسیدر کوشت ضرور کولے تُبَحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا واغدهغه او ډېر اوچت او برتر دی دغه خبرونه چې کمی د خلک کوي تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غُفُورًا دہا ہو پاکی ہو ہوو اسمانونا او زمکا او ہاغا ٹور سیزونا کمچی پزمکا او اسمان کی دی بیانوی بي. یو سیز دا سنشتے چی داغوی دا ہم سرا داغوی تسبیح نبیان بی اتاسو داغوی پا تسبیح گئے حقیقت دا چې چیہا دیر سبرناک او بخن کے دے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا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 کله چې تو قرآن ولې ستا او دغه خلکو ترمنځ جاوي په اخرت ایمان نه راوړي یو پردہ او دغه په ځړونو باندې داس خلاف چې هغه بیا پس پوهیږي نه او دغه په وګونکو درنواله پیدا کوو او کله چې ته په کې یوازې د خپل رب ذکر کوې نو هغه په نفرستر مخ اړوي نحنو اعلم بما يستمعون به يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا منت معلومة جِكَلَ هَغُوِي اشتا خبرتا وقدي نبأسلك هغوي سؤالي او کله چې پخپلو کې دایو بل سره دغه خبري کوي نو چې هغه دا ای د ظالمانو پخپلو کې وایي چې دا یو سړی دی چې دا جادو اثر وشوي دی او تاسو ورپسې روان یې او ګور څنګه خبرې دي چې دا خلکې پتا پوری جوړوي دوی بلاری شوی دی دوی تلار نمه لاویږي وقالو ائذا کنا عظاما ورفاتن ائنا لمبعثون قلقا جديدا دوی وای کله چمږه تشادو کی او خاور شو نو آیا مونږه بیا د نو سرنه دوباره جونتیدا دو پاسول کیګو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 قل اللَّذِي فَقَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُمْ قُلْ عَسَاءً يَكُونَ قَرِبًا يكون قريبا اوایا تاسو که یا اسپن هم شای یاد دین هم زیاد سخت سبلس شای چی داغی کې که دلس تاسو په خیال کی گران گی یا به هم تاسو ضرور را پاسئ هغه به خامخه تپوس کوی چې سوک دی هغه چې موږ بدرجن طرف ته واپس را ولی و جواب کوي ورته وایا هم هغه چې اول زلی تاسو پیدا کړے هغه به سر خوځوي او تاسو بکوي خنو دا به کلوي ورته وایا سو عجیب نه ده چې هغه وخت ډیر نه ډیر غليبي یوم ما فتستجیبون بحرده و تظنون اِلَّا بِتْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا فا کمو رس جی ها تاسو تا آواز اکڑی نو تاسو با داغو حمد او سناوائی او داغو د دا اواز با جواب کې با راو او تاسو گمان با فاہا وقت کی داوی چی منگا بس لک سات په دے حالت کې پراتو وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًا مُبِيناً او اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زما بندگانو تاوایا چی دخلینا هاگا خبر راوباسی چی هاگا په اصل کې دا شیطان دی چې د انسانانو په منځ کې د فساد اچولو کوشش کوي حقیقت دا دی چې شیطان د انسان خکارا دشمن دی هم پکوکم اعلم بكم ان يشيرحكم او ان يشيرعذبكم وما ارسلناك على الوكيل تاسو رب تاسو د حالنا زیاد خبر دی کو حغا اغاری نو پتا سبا رہا مکری او کو اغاری نو تا سبا عذاب در او اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منگا تو دا حوالہ دار پا حیثیت نئے لے گلے وربک اعلم بمن فی السماوات والارد ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض وآتینا داول زبورا تارب دزمکی او دا آسمانونو مخلوق خپیجنی مونگا زینو پیغامبرانو لا دا زینو نا زیادی مرتبه ور او خاص مونگا داود علیہ السلام لا زبر ور کرے وو قُلِدعُ الَّذِينَ دَعَمْتُم مِن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الظُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلَكُ دوی ته او اګه وبله هغه معبودان چې تاسو یې د الله نه بغیر د ځان د بارک کار ساز غنایي هغه څه تکلیف له تاسو شي او نه بدلولې شي اولائک الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا دوئی چیز سوک را بلی اگوی خود پا خفلہ خفل رب تا دا نزدیکت وسیلہ لکوی چسوک با حقود دکتورو نزیاد نزدیشی او حقود د حق رحمت امیدوار دي او د عذاب نه یریدون کی دي حقیقت دادے دا چستا دا د دا رب عذاب د دې یره دولایه وق ان من قريه الا نحنو مملكوها قبل يوم القيامه او معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسورا او يوكل داس مشتي اغه مونګه د قيامت دمخه هلاك نکړو يا ودل سخت عذاب ور نکړو دا د الله په کتاب کې لیکل شوې دي وانا منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا او مونګه د نخره لګلونه هي سيزنه عمر نکړي لکن د خبري چې د وین مخکینو خلقو دروغ غړلې دي او ګورا سموديانو لمونګه خکار او خورګړه او هغوي پهغه باندې ظلم وکړو مُنغ خنخي د دې غرز د پار رالېګو چې خلک هغه وويني او وېریږي وا اذ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِنَا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا قُغْيَانًا كَبِيرًا یاد کلا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مونگا تا تا ویلیووو چی ستارب دا خلق پا گیرکی اغسط لی او دا سو چی مونگا تا تا اسخو دا او حاغ ونا چی پاہگے باندی پا قرآن کی لانت شوی دی دا مونگا دا دے خلقو دا پارا بس یا وفتنہ جوڑا کری دا مونګه د خلکو لپاره بیا بیا خبرداري ورکو لیکن هر خبرداری د دې پر سرکشي کې زیاتواله راولی و ان قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا لإنس فسجدوا اذا ریس قال اسجد او یاد کرا کله مونږه فریدhto تو ويل چې آدم ته سجده وکړه نو ټولو سجده وکړه او ابلیس و نکړه هغه آیا زو هغه چاته سجده وکړم چې هغه ته د خټينه جوړ کړې قَالَ أَرَأَيْتَكَ هذا الذي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنْ لَأَحْتَنِكَنَّ دُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَيْلًا بیاہو اوئر لکھو گورا آیا دے دلے قابل وو چتا دلا ومہا باندی فضیلات ور کرو کتا مالا د قیامت دا ورزی پوری مولت راکړو نزبا د دو ٹول نسل دا نه راو باسم بس لگ خلک بران پاتشی قال اذہب فمن تبعک من فئن جہنم جزاؤکن جزاؤکن جزاؤں موصورا اللہ خدا فزا پدې کې چې هر چاستا استا پیری وکړا نو استا سره دا وي ټول د پارا دوزخ خپره بدل لا واستغفرت من استطعت منه بصوتك واجلب عليهم بخيرك ورجلك وَشَارِكْهُمْ في الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَنْهِمْ سُلْقَانِ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا تُجھی هر صبح پل دعوت واغی بندی خپل سوار او پیاده ور اخه جواب په مال او په اولاد کې داغوی سره شریک شه او هغوی دوادو وادو په جال کې راګیر کړه او د شیطان واده د دوکې نه سیوا بل هیڅ ندی یقین لرا چې زما په بندګانو با تاسو هیڅ غلبه حاصل نه وي او د توکل لپاره ستا رب کافی دی آبكو الذي ج لقوم الفلك في الببحلي يتبة منلي إن مو كان بكم روحيما ستاسو حقیقی ر خوو ح غدي چې پس مندر ک ستاسو کشت चलوي دپه دد چې تاسو دعو فضل تلاش کړي حافقت داي چغه ستاسو په حالباندي دیير مهرباندي وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا کلچه په سمندر کې پتا سو باندې مصیبت راشي نو خاص دغه یو بغیر چې تاسو نور هر چا ته आवाज کوي هغه ټوله ورکشي او هر کلچه هغه تاسو بچ کړي او وچی تمو اورا سوي نو تاسو دا مخ اړوي انسان واقع ډیر ناشکر دي اسا منتم ان يحصف بكم جانب البر او يرسل عليكم حاصبا، او يبسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا ام امنتم ان يعيدكم فيهتا وسا اخرى فيبسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا خنو گینی تاسو دادے خبرینا بالکل نہیں عرے چې کو الله مو پوچا باندی پس مکر کیور ننباسی یا پتاسو باندی کانی وراون کے توفان راولی او تاسو سوک حمایتی بیا اونمو چې چی داغنمو بچکڑی او ایا جنستاسو سره دا هیڅ فکر نشته چې کو الله مو بیا په سو وخت کې سمندر ته بوزي او تاسو دا ناشکرې په وجا پتا سو باندې سخت توفانی هوا راوړي او ډوبوکري او تاسو ته هیڅوک داسي میلاو نشي چې دا ون تاسو د دې انجام ته وَلَقَدَ كَر الن بَلي آدََ وَحَمَناام فِيبَلْ وَالْبَحرِ وَغزَقُناَهُم مِنَ الطَّم وَزَقناَاهُم مِنََّّباتاتِ وَثَّناَاهُ عَلَ كَكثيرٍ مِن دا خو زمونږه مهربانی ده چې مونږه د آدم اولاد لا عزت ورکړو او هغه لمو پوهچا او پوبو کې سړلې ورکړي او هغه لمو د پاکو سجنونو ريزق ورکړو او په خپلو ډیرو مخلوقات باندې مو فوقیت فوكيت ورکړو یوم ندع کل اناس بايمانه فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم وَلَا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا چموږ با د انسانانو هر دلا داغوی د پېښو سره راو وړو په هغه وخت کې چې کوم خلکو ته په عملنامه په خیلس کې ورګلې شو نو هغه بخپله عملنامه لولي او په باندی باندې با د زرې هم رضایت نکېږي او سوچي په دې دنیا کې وडून اوسه دوه هغه با اخرت کې هم وډندوي بلکه پلار مندو کیبا دړندون هم سيات ناکام وي وا انکدو لافتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیر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 او اے نبی صلی الله علیه وسلم د خلکو په د خبره کې ډیر کوشش کړی دی چې تا په فتنې کې واچوي او د هاغه وهینتا واړوي کوم چې مونږه تا ته درلې ګلیدا د پاره د دې چې زمون په نوم باندې د خپل طرفنا د دروغ اسو خبر جوڑا کرے او سو خبر جوړ کړې او کو تا داسي کړې وې نه هوې با ضرور خپل دوست کړې وې او کوم چې تو مضبوط نه وې ساتلې نس دیوا چې د هغه طرف سنه سو د چې وی لیکن کتا داسي کړهوي نمونګه با تا ته په دنیا کې هم د دوتن د عذاب مزا در خو دلې او پاخرت اخرت کې هم بیا زمون په مقابله کې هیڅ مددگار نه موندو او ان کان دون یستفزونک من الارض یخرجونک منها وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا أو داخلق دي خبر تهن تيار ناس دي چي ستاخفه دا ديز او عباسي أو تا دا ديز عينة بحر عشري لیکن كدوی داسي أكبر نستان رستبا دوی پخپنه دلتا دا زياد وقت پارا پاتي نشي سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا دا زمونگ دکار مستقل طریقہ دا چې دہا گا طول رسولانو پا حقلمو استعمال کری دا کمچی منگا ستان مخلے گریو او زمونگ دکار پا طریقہ کی به تو حس بدون بیا نمو تقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا منذ قائموا دا, دا زوال نواخلا دا شبه دا تياره او د دا سهر دا قرآن هم پابنده كوا زكاة چې د سهر قرآن مشهود لی وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبَعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا او جشپیت تحجد کوا دستادا پار نفل <سؤال> دی قریب دا چستا رب تا مقام محمود تا ارسوی وَقُرْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدَقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدَقٍ وَجَعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا او دعا کوا چی پروردگارا ما چی هر زی تا بوزے دا صدق سرمی بوزا او دا هر زی نمیتی اوباسے د دا صدق سرمی اوباسا او د خپل طرفنا یو اقتدار زمام مددگار کړه وقل جاء الحق وزهق الباطل انما الباطل كان زهقا او اعلان وکړه چې حق راغې او باطل ختم شو بشکا باطل خود ختمې دوسې دي وقنزل من القرءان ما هو شفاء رحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسرا موږ د قرآن د نزول په سلسله کې هغه سنازله و چې د منننکو د لپاره خوشېفا او رحمت دي لیکن د ظالمانو د لپاره نور سنا بس خساره جاتوي وَاِذَا اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَوْمَسَا ذې انسان حال داده چې کله ورلا مونږه نعمت ورکو نو هغه سرکشي کوي او مخړوي او چې له مصیبت ورسي نو نو امید قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن وا الله عليه وسلم دي خلقته وایا چې هر سوک په خپل ترقه عمل کوي اوس داستا سره رب تا خمالو مدا چې په غلار سوک دي ويسالونك عن الروح قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلْنَا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خلقستانا د روح پا حقل تپوس کوي ورطو اوایا دا روح زما دا رب پا حکم سرا رازی حتاسو دا علمنا دیر کما حصا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 او اې نبی صلی الله علیه و سلم کومنګه اووارو نو هغه هر سبستان واخلو کم چې مونګه تاله د وحی په در درکړی دی بیا به زمون کو مقابله کی چې څوک مددگار او نمو مې چې دا درلو واپس درکړي دا چې ستاته ملاوي دی دستا درب در رحمت په وجه ملاوي دی حقیقت دا دی چې دا غو پتا باندې لوی فضل دی قُل لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا وَإِن تَّوَاقَفُوا فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ إِلَّا بِإِذْنِ دول رايوسي شي او ددي قران پشان د یو سيز راوړه لو کوشش وکړي فوړه باي نه وړي اگر کوه وي ټول د یو بل مد کاران دي ولا قد صرفنا للناس في هذا القران من كل مثل فاما اكثر الناس إلا كفورا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 وَلَن نُؤْمِنَنَ رُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقَرَأُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا مُنپدی قرآن کی خلق پا هرہ طریقہ پوہ کرل وہ اکثر خلق پا انکار باندی تنگ پاتی شو وی ویل مونږه ستاه کبدا تر هغه پوری نمنو تر سو پوری چې تو زمون د پاره د ځمکې نه یوچینه روان نکړې یا ستا د پاره د کجورو او د انګور یو باغ او تو په رې کې نه روان کړې یا تو اسمان ټوټې ټوټې کړې او پمونګي راو غوزوي لکه څنګه چې ستا دا ودا یا الله او فرښتې مونږه مخامت راولې یا ستا د پاره د سترو یو کور جوړ شي یا تو اسمان ته اوخې په خطو باندې بهم مونږ تر هغه پورې یقین نکاو تر سوچې ته د برن یو لیکل خط نازل نکړي چاغه مونږه پخپل ولولو اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا پاک دې زما رب آیا زیده یو پیغام راوړونکې انسان نشهوا نور هم سیم او ما اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُو إِلَّا أَنْ قَالُو أَبَعَتَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا خلقو تچی کلا ہدایت راغے حسس هاگوئی دا ایمان راو را لنا منہ نکڑال و بس دی خبری چی آیا الله یو بشر پیغامبر راو لے قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ مِّن لَّدُنَّا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم من دوی ته وایا چې چری پزمک کی فریختی پا اتمینان سرگردی دلی نمونگ ضرور داوی دا پارا دا اسمان نا یا د فریختی دا پیغامبر پا حیثیت را لی گلی با قل کباب اللہ شہیدا بینی و بینکم انم کان بی عبادی خبیرا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی ته وایا چې زما او تاسو په منځ کې بس د یو الله ګواهی کافیده هغه د خپل بندگانو د حال خ خبر ده او هرڅه ویني ومن يهد الله فهو المهتدی ومن يضل فلن تجد لهم اولیاء من دون وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ عُجُوهِهِمْ عُمْيَا وَبُكْمَا وَصُمَّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا قَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا چاہتا چی اللہ ہدایتو کری نهم حغا ہدایت من دن او چی پا گمراهۍ کې واچوي ود الله نه بغیر دغه وی د پاره بل څوک ملګری او مددگار نشي مونږ د قیامت په ورځ پر مخي پر اخلو راولو چې راندې بوي ګونګیان بوي او کانو بوي د دوزه دوزخ دی هر کله چې د دوزخ ور په کمېدو راشي نو مونږ به نور په غرغندو کړو ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا دابد لدى دهوي دا تدي أمل جهوي زمود آياتنا إن كارو او وی وي ویل آیا چکله صرف سرپ اډوکی او خاوري پاتیشو نوګنی د نوې سر نه با مونږه بیا او را پاسه ولي کیګو با او لم يروا ان و من الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم وجعل لهم وجعل لهم اجلا لا ريب فيه فابد الظالمون الا كفورا ايات دي ګوري ذکر الله زمکا او اسمانونو پیدا کړي دي هغه د دوی حوندي دو د خلکو پیدا کولو قدرت ضرور لري هغه د دوی د دو دو راجم کولو کول د یو وقت مقرر کړي دي چې دا غیر اکل یقینی دي او ظالمان په دې دینګ دي چې هغه وبا بس داغه نه انکار کوي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 چې کوچري زمادراب خزانه ستاسو په قبضه کې وي نو تاسو باید د خرج کېدو د يرینه ضرور بندي کړئ واقعی واقعي چې انسان ډېر زړه تنگي دي وقال قد اتينا موسى تسع آيات فَسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَونُ فَقَالَ لَهُ فِرْعَونُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا مُنگا موسا لِسْسَلَامُ لَا نَهَا نَخِوَرْ كَرِوِي چِسَ فَا بَخْكَارِ دَلِي وستو په خپل د بني اسرائیلو نه دات په شکړه چې کله موسی علی السلام هغه ته راغې نو فرعون ورته داوه چې اے موسی زما خدا ګمان دی چې پتا جادو شوی دی قال لقد علم تمام انذتها اولئك الا رب السماوات والارض بصائر وان اامنک یا فی العون مسبورا مسال سلام ورته د پجاب کې ویل تاخه معلومه دا چې دا روحانه نفخو د اسمانونو او د زمږ د پروردګار نه بغیر بلچا نتی نازل کړي او زما خیال دادې چې ای فرعونا ضرور پتا باندې یو مصیبت راتل کده فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعد البنين اسرائیل اسکنو الارض فا اذا جاء وعد الاخرہ جئنا بکم اخر فرعون ارادہ اکرا چی موسیٰ السلام او بنی اسرائیل دزمکنا بہر اوباسی خومنگا حغا او داغو ملگری پجم غر کرل او داغینمو رستو بنی اسرائیلو تاوویل چی اس تاسو پزمکک کی اوسائی بیا چې کله د آخرت دواده وخت ورشي نمونه تاسو ټول په جمع را حاضر کړو وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذيرا دا قران موږ د حق سره نازل کړي او هم د حق سره دا نازل شوه دي او اې نبی صلی الله علیه وسلم مونږ ته د نور څه د پاره نه بلکې د دید د پاره لګلې چې مونږ کول زهره او نه مونږ کول خبرداري ورکړه وقران فنقناه لتقراه علی الناس علی مفهم ونزلناه تنزیلا او دا قران مونږه لګ لګ نازل کړې دي د پاره د دې چې په قلار قلار خلکو ته او دا مونږه موکه په موقع او درجه درجه سره نازل کړې اول امنو به او لا تؤمنو ان الذين اوت العلم من قبل اذا يثلا عليهم يخروا يَخِرُّونَ لِلْأَجْغَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَحْعُولًا آياتي السجدار وَيَخِرُّونَ لِلأَنقابِ يَبكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم د خلکو ته آیا کتا سره د منای او کنه منای کوم خلکو ته چې د بینه مخ کې علم ورګړي شوي دی هغه ته چې کلا دا او ربل کېږي نو هغه پړ مخه پسجده پروزی او وای چې پاک دی زموږ رب داغه وادا مخه مخه پر کې دل کې وا او حویتی پر مکه پریزي نجاري او د دیپا وی دوسره دا غوی اجزي نور هم زیاتیږي قل دو الله او ادو الرحمان ايما تدع فله الاسماء الحسنى ولا تجهد بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی ته او آیا که دا بلنی دا پارا اللہ وائی او کو رحمان وائی ای پا کم نمسر چی حغا را بلائی داغو ٹول نمون او خپل مز په ډیر اوچت آواز سرا وائی او مپا دیر رو رو آواز سرا دا دیر دوانو تر میزا یو منزنے لہجا اختیار کرائی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 او هوایا چې سنادا د هغه الله د لپاره چنئی سوق په دیوالې نیولې دي او نو سره په بادشاہي کې سوق شریک دي او نا هغه آجز دي چې سوق کی مددګار شي او داغ لوی بیان کړه د کمالی درجه لوی